A KUTATÁS HARMADIK ÉSZAKÁJA A kőfal közvetlenül előttük magasodott. A kórház annak ellenére kihatnak tűnt, hogy néhány ablakában fények égtek. – Megvárjuk, amíg eloltják őket? – kérdezte Ferguson. Julia van der Haas megcsóválta a fejét. – Mikor volt utoljára a kórházban kolléga? őszintén szólva még soha. Szerencsére. Jobb, ha tőlem tudja, kórházakban soha nem oltanak le minden villanyt. Úgy is jó, mondta Ferguson. Állj ide a kocsival, Steve! Steve zombori közvetlenül a fal mellé állt a terepjáróval. Ferguson kötelet vett elő a csomagtérből, a terepjáró karosszériájához kötötte, aztán elégedetten végignézett a művén. Indulhatunk, a kötél vége marad a másik oldalon. Visszafelé felkapaszkodhatunk rajta. – Nincsenek kutyák? – kérdezte gyanakodva Karahám professzor. – Azóta utálom őket, mióta egyszer a Galata hídon fenéken harapott egy... – Kórházakat nem szokás kutyákkal őriztetni. – Majd elválik – morogta Karahám. Tíz méterre voltak már a kerítéstől, amikor körbefogták őket a dogok. Akkorák voltak, mint egy-egy ruhás szekrény, a fejük pedig, mint a hozzátartozó öltözőasztalka. Julia van der legalábbis ez jutott az eszébe róluk. A kutyák körbeszimatolták őket, és úgy bámultak rájuk, mint a macska a sánta egérre. Mi a fenét csináljunk? – aki úgy gondolta, hogy a hangos beszéd esetleg felingerelné az állatokat. – Jukasszam ki valamelyiket? – Még csak az hiányoznak, morogta Zombori. Nem elég, hogy betörtünk egy magánterületre, még a kutyájukat is halomra lőjük. – Akkor találj ki valamit! – javasolta Ferguson. – Az a nagy tarka esküszöm kinézett magának. – Ilyen az én formám! – fohászkodott Karahán professzor. – A szembe jön velem egy kutya, ott biztos, hogy megharap. A Galata időn is éppen nyolcan voltunk, amikor jött az a nyomorút, és nem pont az innadrák száramat kapta el. – Ez még jól jöhet nekünk! – vigyorgott Mi Micsoda? Feláldozzuk magát. Hát, ha megelégszenek önnel. – Ez valami tréfa volt? – tudakolta Karahan. – Ne nézzenek a szemükbe! – figyelmeztette őket az angol. – Hogyha a szemükbe nézünk, esetleg támadásnak vélik. – Én nézhetek hova? mondta Karahan. – Old biztos, hogy megint az én nadrágom bánja. – Még ha csak a nadrágja bánná. Legyintett jólelkülyen Ferguson. Vauni professzor, aki eddig némán bámulta a kutyákat, elkapta Julia van Takarjon el egy kicsit, Julia. Az asszony meghökkentve nézett rá. – Ki elől? – Egyelőre a kutyák elől. – Bújjon a szoknyám alá, ha nem szégyellős! Azért csak Vauni elé állt, és megpróbálta eltakarni. Vauni lehajolt, felvett egy öklömnyi követ, és a markába szorította. – Dobáljuk meg őket? – kérdezte reménykedve Karahan. – Nem lesz kicsi az a kő? Vauni nem válaszolt, megfogta Julia van der derekát, és szorosan magához húzta az asszonyt. A professzornő meglepetten hagyta, hogy Vauni ölelgesse. – Mi a fene professzorkám? Szex a haláltorkában? – Nem akarom, hogy lássák a számat. Én meg azt nem akarom, hogy egyáltalán lássanak belőlem valamit. Jobb lenne, ha én bújnék maga mögé. Mondani akart még valamit, de már nem volt rá ideje. Éles, idegesítő macska nyávogás hangzott fel a közelükből, amely egy csapásra megváltoztatta a világrendjét. A dogok felkapták a fejüket, feltartották az órokat a levegőbe, és morogni kezdtek. – Te jó ég! – nyögte Cartwright. – Hogy kerül ide macska? A macska láthatatlan maradt ugyan, de azért bizonyította, hogy létezik. Néhányszor felnyávogott, aztán fújt néhányat, mint amikor támadásra készül. A dogok felborzolták a nyakszőrüket, és vérbeforgó szemekkel keresték az ellenfelet. Izgatottságukban észre sem vették, hogy Váoni keze meglendül, és a markába szorított követ a tőlük, mint egy tíz méterre sötétlő lombos fa koronájára hajította. Alig, hogy megrezdültek az ágak, már is felhangzott a segélykérő nyávogás. A kutyák egyetlen pillanatig csak. Úgy ítélték meg a helyzetet, hogy a macska sokkal veszélyesebb, mint az emberek. Felpattantak, és a fa irányába vágtattak. – Hát ez meleg volt – szuttogta Cartwright, majd az épület felé indult. – Igyekezzenek, mert ha rájönnek, hogy átvertük őket! A kutyák szerencsére még sokáig figyelték a nem létező macskát a fán. Cartwright Wright ekközben csendesen betörte az egyik kertre nyíló ablakot, benyújt a lyukon és elfordította az ablak kallantyúját. Tisztában voltak vele, ha itt sem találnak semmit, akár vissza is mehetnek Amerikába. A kicsik úgy elrejtőztek, hogy meg sem pillanthatja őket emberi szem. Akkor most merre? kérdezte Carahan professzor a félhomályos folyosón. – Van valami tervük, vagy csak vaktában keresgélünk? Az angol, akinek hosszú időre szavát vették a kutyák, Lamartinhoz fordult. – Mit javasolhat, nagy? – Lamartin megvakarta a feje búbját. – Len az őrsön, áttanulmányoztam az alaprajzot. A kastély nagy, de nem óriási. Elképzelhetetlennek tűnik, hogy a betegek mellett több száz kicsi is elférjen benne. Még akkor sem, ha valóban kicsik. És ha mondjuk a pincékben élnek, vagy a pincéig alá újabb föld alatti termeket ástak? Képtelenség lenne ennyi embert elrejteni bennük. Ne feledjék, a kórházat gyakran, és sokan látogatják. Hihetetlennek tűnik, hogy soha senki nevet volna észre semmi gyanúsat. Aztán itt vannak az alkalmazottak. Takarítók, fűtők, ápolók, konyhaszemélyzet, egyebek kizáknak tartom, hogy valamennyien a kicsik rabjai lennének. Ráadásul nagyrészt a szomszédos falmakban laknak. Híre ment volna, ha furcsán viselkednének. És ha mégis a progériások a kicsik? Ezt is észre kellett volna, hogy vegyék. Ezek a betegek valódi betegek. Akkor mi a fenéjér jöttünk ide? Métatlankodott Karaham. Csak azért, hogy megharaptassuk magunkat néhány kutyával? Apropó, már akartam is kérdezni. Hol tanult meg ilyen jól nyávogni, Vauni? Hávain, – morkta a professzor, én voltam a fő nyávogó. Ki is csaptak miatt az iskolából. Lamartin zsebre vágta a tervrajzot és mélyet sóhajtott. Felesleges lenne végigjárnunk minden helységet. Ha léteznek is azok a föld alatti termek, amikről nem hiszem, hogy léteznek, úgy sem találnánk meg őket. Azt javaslom, nézzük meg inkább a betegeket. Hol vannak a kórtermek? Villantse ide a lámpáját, Tony. Cartwright előhúzta a zseblámpáját, felkattintotta, aztán az alaprajzra villantott vele. Itt van mindjárt egy kórterem jobbra, legalább tizen fekszenek benne. Ez az utolsó alkalom, hogy meggyőződjünk róla, valóban betegek-e a betegek? Két perc múlva a kórterem előtt álltak. Cartwright előhúzta zsebéből a pisztolyát és rácsavarta a csövére a hangtompítót. Mi a fenét akar csinálni? – fölmet rá Julia van der Halomra lőni őket? – Csupán óvatossági rendszabály – nyugtatta meg Cartwright. – Ajtó? kérdezte az angol. Lamartin megpróbálgatta a kilincset. – Nyitva. – Én megyek előre – mondta Cartwright. – Csak akkor jöjjenek utána, ha mondom. Az ajtó halkan nyikorgott, aztán sarkig tárult. Nem is kellett bedugni a fejüket a nyíláson, hogy meggyőződhessenek róla, mi van odabent. Tipikus kórházi kortermet láttak maguk előtt. Ágyakkal, szekrényekkel, középütt asztallal, infúziós készülékekkel, szemétkosárral a sarokban. Az ágyakon emberi lényeknek csúfolt alakok feküdtek, lehúnt szemmel, mozdulatlanul. Az ökrömi fejek és vékony ráncosnyakak a X-aktákbeli földön kívüliekre emlékeztettek. Amikor Lamartin belépett az ajtón, egyikük kinyitotta a szemét, és mintha mosolygósra torzult volna az arca. Ágya lábánál sárga üvegszemű macskó hevert. A kislény verhette le álmában. Zombori megtorpant és felemelte a revolverét. Az ő érdeklődését nem az infúziós készülékekkel tették fel, nem is a szemétkosár a sarokban, nem a mackó a földön, sőt, még csak nem is a betegek. Sokkal inkább az ágyon fekvő nyomorultakkal ellentétben nagy termetű valaki, aki a sarokban álló széken ült, és amikor besorjáztak a korterembe, meghajtotta a fejét, és mély, dörmögő hangon köszöntötte őket. – Jó estét, kollégák, fáradjanak beljebb! Cartwright ráemelte a pisztolyát, de aztán gyorsan le is ereztette. A széken Javier Fortunio doktor ült tett kézzel. Az egyik infúziós készülék tartájában nagyot budjant a levegő. Javier doktor felállt és felkapcsolta az asztalkán álló lámpát. Talán így kellemesebb. Ők meg úgysem ébrednek feltőle. Kérem, foglaljanak helyet itt a székeken. Cartwright és Zombori kivételével valamennyien helyet foglaltak. Az angol előhúzta zsebéből a pipáját, megbirizgálta a fejét, aztán a szájába dugta vié doktor vörös óra, mintha lángot vetett volna az asztali lámpa fényében. – Ön tudta, hogy jövünk? – kérdezte meglepetten Julia van der Haas. A doktor bólintott Tudtam, hogy jönné őkkel, megnézték már a cirkuszosokat, az iskolát, itt volt az ideje, hogy a kórházba is ellátogassanak. Már csak egyetlen éjszaka maradt holt így aztán nem volt nehéz kitalálnom a szándékukat. Hát akkor, hogyan tovább, doktor? Hávé doktor tanács mozdulatot tett a kezével. Ezt önöknek kell megmondaniuk. Természetesen megtehettem volna, hogy lefekszem aludni, és nem veszek tudomást önökről, de segíteni szeretnék. Sok időt és fáradtságot megtakaríthatnak, ha engem kérdeznek. Azon kívül bárhová elvezethetem magukat, ahová óhajtják. Gondolom, van alaprajzuk. Van, bólintott la Mártin. Nálam is van, arra az esetre, ha nem tudtak volna szerezni. Akkor hát állok rendelkezésükre. Mivel óhajtják kezdeni? A betegekkel, vagy valami mással? – Miért akar segíteni nekünk? – kérdezte pipáját szortyogtatva az angol. – Micsoda kérdés? – tálta szét a karját Havijé doktor. Természetesen Nikol és a kis Salazar kollégína miatt. – Rendben van, – mondta Zomboria fegyverével játszadozva. – Mivel tudja bizonyítani, hogy ezek a betegek igazi betegek, nem a kicsik? – Nézze meg őket közelebbről – Javasolta a doktor. Menjen oda hozzájuk és hajtsa fel a takarójukat. Zombori nem moccant. Moccant viszont Julia van der Oda lépkedett az ágyakhoz, és némi habozás után egy, a többieknél valamivel nagyobb fejű, behunc szemű lénynél állapodott meg. Mi lélegzetvétel után felhajtotta a takaróját, és benézett alá. Néhány másodpercnyi furcsa, várakozással teli csend után leeresztette a takarót, és csüggetten legyintett. Ez az út járhatatlan, mondta. Havie doktor megerősítésképpen bólintott néhányat. Egész délutánomat azzal töltöttem, hogy végignéztem tíz évre visszamenőleg valamennyi betegünk felvételi lapját. Mindannyinak tiszta a múltja. Egy-kettő persze akadt köztük, akiket az utcán szedtek össze, de az ő számok elenyésző. Ha akarják, bekukkanthatnak az adatbázisunkba. Bár tisztában vagyok vele, hogy ezzel orvosi titkot árulok el, Nicole és Alberta eltűnése felszabadított az esküm alól. – Menjünk a számítógépekhez! Az angol megrázta a fejét. – Felesleges lenne! Megbízunk önben, Fortúnió doktor! Hízelgő rám nézve, mindazonáltal, ha óajtják bármikor megtekinthetik őket. Ez szerint maradna az épület. Jó magam is áttanulmányoztam a tervrajzát. Semmi olyat nem találtam, ami gyanúra adhatna okot. Elméláztam azon is, vajon hányan lehetnek azok, akiket önök kicsiknek neveznek. Háromszáznál alig, ha többen. Csak hogy hol húzódna meg háromszáz lény? Végigjártam az összes helyiséget, sehol semmi. Természetesen azért a rendelkezésükre állok. Bökjenek rá egy négyzetre a papíron, és azonnal oda megyünk. Vagy, ha akarják, végig járhatunk mindent, bár az időn korlátozott. – Nos? – harapósak a kutyáik? – kérdezte az angol. – Hogy? – A dagokra gondoltam. – Dehogy? – Azok a betegek, akik még mozgásképesek, gyakran játszanak velük. Nem is tartanánk veszélyes kutyákat. Csak úgy viselkednek, mintha támadni akarnának. Ha megsimogatják őket, lefekszenek és a hasukat mutatják, hogy vakartassák magukat. Nos, hölgyeim és uraim, hogy döntöttek? Imádom a kutyákat, mondta az angol. Gyönyörűek a dogjaik. Maguk itt a kontinensen nem is sejtik, mekkora kutyabolondok vagyunk mi angolok. Fortunio doktor hosszasan nyugtatta szemét az angolon. Valami olyasmi a tekintetében, hogy Sir Winston igazán megérett már a nyugalomba vonulásra. Nos, – Hazamegyünk! – mondta könnyed kézlegyintés közepette Sir Winston. – Beláttam, nincs itt semmi keresni valónk. – No de, Sir Winston? – próbálkozott Ferguson, majd amikor senkitől sem kapott támogatást, abba is hagyta. – Jól meggondolták? – kérdezte Fortunio doktor. – Én mégiscsak azt mondanám, hogy nézzünk egy kicsit körül. Hát, ha valami elkerülte a figyelmemet. Az angol kivette a szájából a pipáját, és rácsavargatta a meglazú drótot a fejére. Majd Mr. Cartwright nevezett felkapta a fejét. – Tessék! – Alakítsanak egy kis csapatot, és nézzenek körül, ha annyira akarnak. Ön szívesen venni, igaz, doktor? Fortunio doktor odanyomta az órát az angol képéhez. – Az ördöse tudja, mit vennék szívesebben. Azzal töltöttem a délutánomat, hogy minden rohatjukba bebújtam. Tudják miért? Mert kedveltem mindkét kollégínámat, és rohadtul ki lennék akadva, ha nekem kellene felboncsolnom őket. Maguk azért jöttek, hogy körbe szimatoljanak. Hát akkor szimatoljanak is körbe. Ön nem jön, Sir Winston? Ha megengedik, inkább kimennék a kutyákhoz. Velem jön valaki? Én biztos nem, mondta Karahant. Ha csak meglátom őket, a hideg. Old biztos, hogy húsvéti sonkának néznének, jól lehet muzulmán vagyok. Én sem, csatlakozott hozzá Vauni, pedig szeretem őket, csak nem úgy, mint maguk gondolják. Az őseimnek még kedvenc csemegéje volt a kutyahús. Szó sem lehet róla, emelte fel az ujját Hávijé doktor. A kutyák leltári tárgyak, maga tényleg jobb, ha velünk jön. Én is megyek, mondta Julia Fanderhaas, lehajtva a fejét. Ennyivel tartozom a doktornőnek. Cartwright és Ferguson nem szóltak semmit. Természetes volt, hogy mennek. Itt vannak az alaprajzok. Mit óhajtanak megtekinteni? kérdezte Fortunyó doktor. Cartwright egy jó fekvő föld alatti raktárhelyiségre mutatott. Ezt! Néhányan elbújhatnak benne, ha nagyon akarnak. Ahogy óhajtják, mondta Fortunio doktor, talán szerencsénk lesz, bár hogy őszintén legyek, nem is tudom, mit jelentene ez esetben a szerencse. A többiek sem tudták. Fortunio doktor összecsomagolta a papírjait, és Sir Winstonra nézett. Komolyan gondolta a dolgot a kutyákkal? – A legkomolyabban, bólintott az angol. – Mit akar velük csinálni? – Fadarabokat haigálok nekik. Imádom, amikor a kutyák visszahozzák az eldobott tárgyakat. – Ők visszahozzák? Fortunio doktor megvakargatta a feje búbját. – Hogy őszinte legyek, nem tudom. A kopó talán visszahozza. – Winstonnak még a füle is megnőni látszott tízgalmában. Milyen kopó? Cartwright látta, hogy Fortunio doktor óriási erővel próbálja fegyelmezni magát. Őszintén szólva igazat adott neki, amiért a türelmetlenség már-már már udvariatlanságba vitte. Elvégre itt állnak egy sok évszázados rejtély megoldásának a küszöbén, miközben úgy terül rájuk a halál árnyéke, mint a szentropézi csendőrköpenye a mesztelen fürdőzőkre. És Sir Winston ez alatt hülye kutyafajok hülye tulajdonságaival szórakozik. Ő már biztos, hogy jól odamondogatott volna neki. Fortunio doktor azonban nem tette. Beharapta a szája szélét, és tüdelmesen nézett az angol pipájára, amelynek, hogy-hogy nem, ismét csak meglazulni látszott a feje. Azt hiszem, angol. Sir Winston megkövülve bámult rá. Észak-angol vagy dél-angol? Fortunio doktor vett néhány mély lélegzetet miért fontos ez magának? Sörvinston Winston a homlokára csapott, amitől viszont a pipa feje lehullott a padlóra. Zombori utána kapott és felemelte. A drót orvul megszúrta a kezét. Zombori elnyomott némi szitkozódást és a szájába dugta az ujját. – Hogy ne lenne fontos! csóválta meg a fejét Sörvinston. Winston. – Az észak-angol vonal túltenyésztett. Tudja, mi az? – Nem. – mondta Mogorván az órájára a Fortunió doktor. – Hajlamos a diszpláziára! Ez egy súlyos kutya betegség. A délangol vonal viszont hála a tenyésztők figyelmességének megőrizte az eredeti vérvonal tisztaságát és az egyedek állóképességét. Feltétlenül meg akarom nézni. – Csak ki kell sétálnia az udvarra, és meglátja őket. – Biztos, hogy a kopó is kint lesz? Hold biztos. Amikor jöttünk, mintha nem lett volna ott. Talán nem látta a dogoktól. Nem lenne jobb, ha magukkal mennék, és összeismertetném önt az izé ö, kutyákkal? Megtenni, kapott Fortunia doktor keze után Sörvinston. Hogy ne tenném meg? Csak az a kérésem, hogy ne menjenek ki az udvarból, és ne üssenek túl nagy zajt. A betegeink miatt elsősorban, de az orvosokat is zavarna. Ha valakinek feltűnne a játszódozásuk, csak hivatkozzanak rám. Mi addig körbenézzünk oda lent. Ez az utolsó esélyünk, vagy nem? A leges legutolsó, mondta az angol. Ha nem találnak semmit, hol tölte után felszedjük a sátorfánkat. Nem eladó az a kutyadoktor. doktor. Fortunio doktor a szemét, és megnyomkodta a mutató ujjával. A hold egy jókora megyfa tetejére ült, és vigyorgó képpel bámult le rájuk. Sokan állítják, hogy a barátságos égi kedveli a hülyéket. Fortunio doktor a folyosó egyik éles kanyarjában megfogta Cartwright zakója szélét, és visszahúzta. Cartwright lassított. – Kérdezhetek valamit? – suttogta a fülébe Fortunio doktor. – A maga főnöke mindig ilyen furcsa. – Nem mindig – sóhajtotta Cartwright. Borzasztóan a szívére vette Miss Mathieu eltűnését. Azt hiszem, kicsit meg is budjan tőle. Csak a pipájával vacakol és hülyeségeket beszél. Nem látta, mit művelt a pipa fejével és a dróttal. Egészen összeroncsolta már azt a drága pipa fejet. Sajnálatos, ha valaki idáig jut, sóhajtott a Fortunio doktor. Mikor indulnak haza? Holnap délután, ha csak a csendőrségnek nem lesz kifogása ellene. Gondolja, hogy lesz? Elképzelhető. Elvégre elveszett a fél expedíciónk. Akár gyanakodhatnának is ránk, hogy mi a megmaradottak tettük el lábalul őket. – De hiszem maguk köztiszteletben álló kutatók. – Nem hallott még olyat, hogy köztiszteletben álló kutatók bűntényeket követnek-e? De Te jó ég! – nyögte Fortunio doktor, reszkető kezével megsimogatva nagy vörös órát. – Én kitől kapom vissza a kollégáimat? – Még ahol sem tudott válaszolni rá. A kutyák az udvar közepén ültek. Amikor kiléptek, immár az ajtón, köréjük gyűltek és közre fogták őket. Négy dag volt a csapat lelke, a kis kopó mögéjük húzódott, mint aki tisztában van az erőviszonyokkal. Zombori aggódó tekintetet vetett az angolra. Biztos, hogy itt akar maradni? Na, náhogy nah, biztos, felelte Sir Winston. És maga is itt marad velem? Nem értem, miért van szüksége rám, az angol ekkor feléje mutatta azt a fadarabot, amelyet a bejáratnál vett fel az udvar kövéről. Ha ők nem hozzák vissza, majd maga visszahozza. Zombori elvörösödött, de nem szólt semmit. A többiek lehorgasztották a fejüket, csupán Julia van der Haas nézett megütődve az angolra. – Ez tényleg megbudjant? – suttogta Váuni fülébe. – Csak nehogy valami zűr csináljon a kutyákkal. – Ott a kopó is! – – Zorro! – intett Fortunio doktor a dogok hátam mögött megbúvó kisebb, barna kutya felé. – Hát, csak dobáljon nekik, ha jól esik. Fél óra múlva itt vagyunk. – Végezzék nyugodtan a dolgokat! – mit szentett az angol. – Gyere ide, kutyám. A szomorú csapat Fortunio doktor nyomába szegődött, és eltűnt az angol és zombori szeme elől. Ahogy eltűntek az épület sarka mögött, az angol összedörzsölte a tenyerét, majd a dogokra rivalt. Tűnés a fenébe! Gyorsan, ha mondom! A négy dog felkapta a fejét az ingerült hangra. Menjetek a dolgotokra, amik szépen beszélek! Zombori nem kis elképedésére a dogok morogtak egy kicsit, majd feltápászkodtak és eloldaloktak. Szörvízton elégedetten dugta szájába megviselt pipáját. M Mit csinált velük? kérdezte Elhülvezombori. Zombori. Miért küldi el őket? Mert nincs szükségem rájuk. A dogok hülyék. Honnan tudja? Tapasztalatból. Egy kutyatenyésztő ismeri a dörgést. Önkutyatenyésztő? Hát, ha én kifejezetten nem is, de a családom az igen. Mióta? Cirka 600 éve. Egyik ősömet Alfred király nevezte ki főkutya mesterévé. – Te itt maradsz? Ez utóbbit a is kopónak szólt, aki követni akarta elkullógó társait. Az eries hangra megtorpant és visszaült a fenekére. Sir Winston odasétált hozzá és megbakargatta a fületővét. – Ha felemeli a fejét, minden rendben. A kutya ebben a pillanatban felemelte a fejét, és az állát mutatta az angolnak, hogy vakargassa meg. – Jó kutya! – mondta az angol. – Nagyon jó kutya! Ne félj, nem hagylak itt! – Kutyát lopunk? – érdeklődött Zombori. – Csak aztán majd vigyázol rá, nehogy egyedül maradjon Vaunival! Sir Winston óvatosan körülkémlet. Amikor úgy látta, nem kell senkitől sem tartania, előhúzott egy hosszúkás, tarkamintás anyagot a zsebéből, és a kutya orrához nyomta. – Szimat! Mondom, szimat! A kutya lehajtotta a fejét, és gondosan megszimatolta a tarka barka valamit. A zomborinak elállt a lélegzete a csodától. – Mi ez? Az angol meglobogtatta a sejmet. – Szofi sálja! Ha valaki a nyomára képes vezetni bennünket, akkor ez a kutya lesz az. Zombori úgy gondolta, ha élete végéig szégyelni fogja, hogy lebecsülte az angol szellemi képességeit, sem tudja levezekelni a bűnét. Zöld Winston azonban nem látszott haragtartónak. Megveregette a kutya oldalát, majd összecsattintotta a tenyerét. – Gyerünk, zorro, keresd! A kutya felnyikant, a levegőbe dugta az orrát, aztán eliramodott a kastély közeli bejárata felé. Nem kellett volna szereznünk valahonnan egy pórást. Lihegte zombori zóró után kapkodva. Mi lesz, ha szem előtt tévesztjük? Nem tévesztjük, dörmögte az angol. Futás közben sem vette ki a szájából a pipáját, mintha attól tartott volna, hogy jönnek a kicsik, és kikapják a kezéből. Ha észreveszi, hogy messze előttünk jár, megáll. Zorro többször is megkerült egy fát, majd valóban megtorpant belőjük fordította a fejét, és halkan felnyőszített. – Szagot fogott? – kérdezte reménykedve Zombori. – Ellenkezőleg! – igazította meg a pipát a fogai között az angol. – Tanácstalan. A kutya valóban tanácstalannak látszott. Átszikázott a fák között, és felkapaszkodott arra a feljáróra, amely a bejárathoz vezetett. Megszagolt az ajtófélfákat, aztán bevette magát a szépen nyílt bokrok közé. – Meddig futunk utána? – érdeklődött Zombori oldalára szorítva a tenyerét. Az angol nem szólt semmit, csak ügetett, mintha nem is ember lenne, hanem gép. Zombori elképzelni sem tudta, honnan veszi a kitartását a futáshoz. Fél óra alatt megkerülték a kórházat. Mindeközben átmásztak néhány kerítésen, belefutottak egy farakásba, beleestek egy gödörbe, amelyet ki tudja ki és miért társott éppen egy baromfi udvar közepére, nem utolsó pedig belkeveredtek a baromfiak közé, akik egyre növekvő erejű felháborodott kotkodácsolással utasították vissza a közeledésüket. Mire visszaértek kiindulási pontjukhoz, csapzottak voltak, kiábrándultak, kékzöld foltokkal teli, hajukban tollakültek, ruhájukat gyanús pecsétek díszítették. Zombori elhaló kiáltással a földre vetette magát, és ott is maradt mozdulatlanul. A kutya körbeugrálta, majd megkönnyebbültem pisilni kezdett egy borókabokor mellett. – Ezzel az úttal tartoztunk az ördögnek, panaszkodott Zombori. – Kellett ez nekünk? – Kellett, mondta még meggyőződéssel az angol. – Ugyan miért? – Megbizonyosodtam róla, hogy Zóró egészen kiváló kopó. Azért, mert nem talált semmit? Az angol megcsúválta a fejét. Ott, ahol nincs semmi, ott nem is lehet találni. Most legalább feketén-fehéren bebizonyosodott. Micsoda? Hogy nincsenek itt a kicsik. És Sofi sem volt itt. Ha idehozták volna, a kutya biztosan megérezte volna. Hát jó, ismerte el Zombori. Ez is valami. Most aztán mit csináljunk? Az angol ekkor arra a meggondolatlan lépésre szánta el magát, hogy dohány tömött a pipájába. Ami önmagában véve még nem is lett volna olyan nagy baj, csak hogy Sir Winston meg is gyújtotta. A pipa feje megremegett, zombori behúnyta a szemét attól való félelmében, hogy esetleg felrobban. A pipa fejet azonban jó anyagból készítették. Füstöl csupán, de nem robbant. A kutya kaparni kezdte a földet, amikor megpillantotta az angol kezében füstölgő pipát. Lesuntta a fejét és szomorú tutulásba fogott. Mi a fene történt vele? nyugtalankodott Zombori. Az angol megsimogatta a kutya fejét. Akas kutya, jelez! Tovább azután nem folytathatták zóró képességeinek találgatását, mert a bokrok között felbukkantak a többiek. Nem is kellett volna megkérdezniük tőlük, sikerrel jártak-e, csalódott arckifejezésük önmagáért beszélt. Az angol kiverte pipájából a hamunak azt a részét, amely nem potyogott ki a fején réseken keresztül, és elégedett örömmel nézett rájuk. Zombori el sem tudta gondolni, hogy képes ilyen idióta kifejezést erőltetni a képére. Széná vagy szálma? kérdezte Sörvinston. Nulla mondta leródva vauni. A nagy semmi. E... mi volt oda lent? Raktár. Nincsenek rejtett ajtai, sőt, alatta sincs üreg. Honnan tudják? Karahán Julia van der Haasra mutatott. Julia megnézte a varázs veszélyével. Sehol sem mutatott semmit. A varázsvesző két ágacska volt, amelyet valamelyik bokorról tölt rá az asszony, és most csalódottan a boróka alá hajított. Hávijé doktor cigarettát húzott elé a zsebéből, és rágyújtott. Sajnálom, nagyon sajnálom, mondta, miközben kifújta a füstöt. Rajtam nem múlott a dolog. A magam részéről elképzelhetetlennek tartom, hogy itt bújkáljanak a közelbe. Évek óta vagyok itt, észrevettem volna és mások is észrevették volna. Különben hogy tetszett a kutya szörvénztem. Csodálatos! Rebekta áhítattal az angol. Nem adná kölcsön egy kis időre, doktor? Eljátszanék még vele holnap délelőtt. Felőlem elviheti, legyintett könnyedén havié, doktor. Úgysem törődik más vele, csak a gondnok meg én. Ő is inkább a dogokat kedveli. Fel sem tűnik majd neki, hogy zóról lelépett. – Mennyibe kerül, doktor? – kérdezte Sir Winston a zsebe felé tapogatózva. – Hogyan már? – hárította el az ajánlatot hávijé, doktor. – Ajándék. Némi kárpótlás azért, hogy nem találtak semmit. – Hát, akkor viszlát zóró, becsüld meg magad az új gazdádnál. Zorro félrehajtotta a fejét, és az angolt figyelte, mintha értette volna, miről folyik a terefele. Amikor aztán Sir Winston csettintett neki, egyetlen szépen kivitelezett ugrással elfoglalta helyét a terepjáróban, a kormány melletti ülés lábánál. – Látjuk még egymást? – kérdezte kapuig kísérve az éjszakai vendégeket Fortunió doktor. – Még az is előfordulhat – mosolygott az angol, aki ekkor már a kutya fülét vakargatta. – A sors útjai kiszámíthatatlanok. Pedig, dehogy is azok. A délelőtt fagyos csendben telt el, pedig szép volt az idő. A természet, mintha csak meg akarta volna mutatni, hogy a tél beköszönte előtt tud még igazi nyarat produkálni. A nap melegen tűzött, csupán a levegőben száldosú ökörnyál jelezte, hogy visszavonhatatlanul beköszöntött az ősz. Amikor Zombori kilépett a sátrából, az angol már a kutyájával játszott. Zorro egyik pillanatról a másikra gazdájának ismerte el Sir és úgy viselkedett, mintha már nem is emlékezne vissza korábbi életére. Látszott a szemén, hogy lesi az angol minden kívánságát. Hagyjál ott kérdezte az angol Zomborit, amikor megpillantotta. – Nem zavarta a kutya ugatás? – Miért ugatott? kérdezte Zombori zavartan. – Úgy aludtam, mintha leütöttek volna. – Zorró jelezte, hogy nagy a sürgés forgás odakint. – Sürgésforgás. forgás? – Azt hiszem, Mrs. Palmer hazalátogatott. látogatott. – Hová haza? – Vissza a sátrába. Lehet, hogy még mindig ott van. Nem volt ott. Erről Zombori azonnal meggyőződhetett, amint bedugta a fejét Pamela Palmer sátrába. A kutya ott ugrándozott mögötte, majd egyszerre csak lekushat és a sátor belseje felé figyelt. Nyugálom, citította az angol, aki ott állt mögötte. Ezek szerint nincs ide bent. Nincs, mondta Zombori. Zoró azonban nem így gondolta. Ugatott néhányat, aztán berontott a sátor belsejébe. Körbeforgott, majd bekúszott Mrs. Pamela Palmer ágya alá. – Jössz ki onnan! – mordult rá Sir Winston. Jól nevelt kutya, nem kaparászik hölgyek ágya alatt! Zorro azonban ugatott az illemszabályokra. Órát előre dugva, kurrogva és morogva rángatni kezdett valamit. – De jóságos ég! – fohászkodott Zombori. – Mi a csoda az? Egy deszkalap volt, aztán még egy, majd még egy. Korhad deskalapok, amelyek ki tudja, hogyan kerültek az ágy alá. Zombori térdre magát és kirántotta a deszkák közül a kutyát. – Mars innen! Úristen, hisz ez egy ókora üreg, és… volt benne valaki. Az angol előhúzta a pipáját és a fogai közé szorította. Zombori úgy érezte, menten rászakad a teteje. Az üreg aljában szalazár doktornő tépet szakadt vérfoltos blúza hevert. Lamartin nem egyedül jött, hanem hozott magával valakit. Zombori úgy emlékezett, látta már a fickót, bár azt nem tudta volna megmondani, hogy hol. Az angol viszont olyan barátságosan köszöntötte, mintha régtől fogva ismerni. Lamartin leugrott a terepjáróról, és baszk sapkás utasára mutatott. Ő Gabriel a hullataláló. Gabriel vigyorgott, mint akinek tetszik a címe. – Különben pásztor – mondta Lamartin. – Megy fel a juhaihoz a domboldali legelőre. Ha itt végeztünk, felviszem. A kocsi motorház tetejére tett egy paksamét a papírt, nem törődve vele, hogy a karosszéria ugyancsak meleg a motortól. – Találtam maguknak valamit – mondta hangon. Jó egy héttel ezelőtt megkértem egy ismerősömet a központban, hogy nézzen utána az itteni eltűnéseknek száz évre visszamenőleg. Tessék, itt vannak. Hetven eset. Értik? 70 száz év alatt. Gébria bólogatott, mintha neki is túl sok lenne a 70 eset. – Nézze például ezt! – mutatott le Martin egy szamárfüles lapra. – A globban jelent meg. Ez az újság már 80 évvel ezelőtt megszűnt. – Nézzen csak ide! – Itt a címe. Blondiz kereskedő rejtélyes eltűnése. – Olvassam? – És fordítsa is! – mondta a hátuk mögött felbukkanó Cartwright. 1903. június 12. Tudósítónktól. Rejtélyes eltűnés foglalkoztatja a Pireneusi kis falvak egyikét. Közvetlenül a spanyol határ mentén nyoma veszett egy kereskedőnek, bizonyos C. Blondiz úrnak. Nevezett egy harmatos reggelen indult el a hegyek között vezető úton, maga hajtva bricskáját, hogy meglátogassa nemrégiben régiben ment lányát egy másik falucskában. Estére kelve a bricska üresen érkezett meg a gazdaházához. Semmi nemű erőszaknak nem látszott nyoma. Blondíz úr azonban szőrén szállán eltűnt. A csendőrség napok alatt tudott a nyomára bukkanni. Két héttel az eltűnés után aztán megtalálták Blondíz holtestét, amelyen különös sérülésnyomok mutatkoztak. Többek között hiányzott a szíve. Tudósítónk értesülése szerint a babonás lakosok bizonyos kis lényekre, a kicsikre gyanakszanak, akik állítólag ott laknak már nagyon régen a hegyek között, és időről időre elrabolnak valakit. Megölik és kivágják a szívét. Tudósítónk e babonák nyomába eredve kiderítette, hogy a falusi lakosok nem csak babonákat őriznek a fejükben, hanem azoknak a neveit is, akik hasonló módon veszítették életüket. Egyesek szerint még a forradalom alatt sem szüneteltek a rémtettek, csak hogy akkor a forradalmárok nyakába varták őket, később pedig a restauráció idején a nemesurak bosszújának tartották. A falusiak azonban meg vannak győződve róla, hogy a kicsik a tettesek. E sorok írójának volt alkalma több helyi lakossal is beszélni, köztük Kember Abbéval, egyik falu papjával. A pap szerint bár enépek rendkívül babonásak, mint a hegyekben lakó emberek mindenütt a világon, félő, hogy mégis vagyon valami igazsága a szavaikban. Ha mások nem, hát a gonosz lelkek tehetnek eféle istentelenségeket. Egy másik abbé, nevét kérésére kénytelen vagyok elhallgatni, még azt is megkockáztatta, talán itt a pireneusok között található a pokolba való lejárat, amelyet annyian hasztalan kerestek. Blá, blá, blá, mondta végül Lamartine, és becsúsztatta a papírt a többi közé. Vagy nézzék ezt itt! Újabb lapot vett a kezébe, és olvasni kezdte. Ezt a történetet én Pierre Montreux vetettem papírra, és úgy mesélem el nektek, ahogy apámtól hallottam. Ő az ő apjától, ő meg az én dédapámtól. Azt mondják, akkoriban történt a dolog, amikor Robespierre, hogy szálljon átok a nevére, a fejeket hulladta Párizsban. Ekkor tehát kezdtek eltünedezni az emberek a falunkból. Sokan azt hitték, a közrendi bizotmány emberei hurcolják el őket, mert azok válogatás nélkül mindenkit elhurcoltak. Csak azután, amikor az ő megbízottjának és nejének is nyoma veszett, erősödött meg a kétely bennük. Mi persze sejtettük, hogy a kicsik keze lehet a dologban, és meg is tettünk ellenük minden óvintézkedést. Mondta nagyapámnak a dédapám, amikor elmesélte neki a dolgot. Aztán így folytatta. Tudtunk a kicsikről, jól lehet látni, nem igen látta őket senki. Az a szóbeszéd járta, hogy ha valaki megpillantja őket, azon nyomban meghal. Bár ez azért nem egészen lehet így, hiszen többen is találkoztak velük, mégis életben vannak. Csak az a furcsa a dologban, hogy aki megfigyelhette volna őket, sem tudta megnézni kicsoda csodák, mert soha nem mutatták az arcukat. Bőle bernyegekben járnak, amelyek eltakarják őket, még a végtagjaikat sem dugják ki alóluk. Többen azt mondják, talán nincs is semmi a köpenyük alatt, mert ha gonosz lelkek, akkor mi végre nekik a test, nem igaz? Az is lehet, hogy örökké élnek, mivel sem orvosra nincs szükségük, sem teremtőre. Soha nem bukkan még senki a kicsik maradványaira. Lehet, hogy az sincs nekik. Ha letelt az az idő, amelyet itt a földön kell eltölteniük, egyszerűen csak levegővé válnak, mint a felszáradó harmat. Azt is mondják, hogy amikor betelik a hold, már pedig az gyakran betelik, feláldoznak valakit szörnyű isteneiknek. Ezért rabolnak el embereket, ezért tűnnek el némelyek közülük. De visszatérve a rebellió időszakára, a bizotmány emberei eljöttek hozzánk, kit megfenyegettek, kit megvertek, kit megöltek egy hordozható nyaktiló által, de a bizotmány két eltűnt tagját csak nem sikerült előtalálniuk. Ezért aztán nyakaztak még egy kicsit, majd eltávoztak. Korábban említettem, hogy soha senkinek nem sikerült megpillantania egyetlen egyet sem közülük. Ez így igaz? Volt azonban pár apróság, amit mégiscsak sikerült szemügyre venniük, és amely feltétlenül tőlük származott. Az egyik egy kőből készített kés volt, amelyet, ameddig a birtokunkban volt, sokan megcsodáltunk, később aztán Derville már ki elkoboztatta és a kastélyába vitette. A kés fekete kőből készült, és mindenféle cifraságok voltak a nyelén. Sokan mondják, hogy a kicsik ezzel vágják ki azoknak a szerencsétleneknek a szívét, akiket elrabolnak. Később még egy évre is mondták, hogy ez a kicsiktől való. Ez egy kőhenger volt, vagyis nem is annyira henger, mint inkább tárcsa. Talán malmuk is van a kicsiknek, és ezzel őrlik a lisztjüket. Bár ahhoz vetniük is kellene, ahhoz meg földjüknek kellene, hogy legyen, de hát nekik alig ha lehet, mert ha lenne, tudnánk róla. Amikor vége lett a forradalomnak, a Márki házából is eltűnt valaki, méghozzá a Márki feleségének kedvenc komornája. Öt később megtalálták holtan kivágott szívvel. Le is tartóztattak egy legényt, aki köztudottan csapta a szelet a komornának, de az fütyült rá, mivel a Márki kocsisát látogatta éjszakánként. Ezeken túl is meg kell még emlékeznem valakikről, akik bár nem olyan titokzatosak, és nem is olyan gonoszak, mint a kicsik, mégis tőlük is tartottak a népek. A dédapám szerint legalábbis. Ezek a valakik a mocsári emberek voltak. Hogy kik voltak ők? Nagyapámnak erre a kérdésére nem tudott dédapám igazán válaszolni. Azt mondta, a mocsári népek ember emlékezett óta a lábban laknak, abból élnek, amit a láb ad nekik. Ez aztán beviszik a vására, és vesznek érte, amire szükségük van. A lápi embereket senki sem szereti, mert vadak, büdösek és kegyetlenek. A legkisebb sértést is kiméletlenül megtorolják. Persze nem úgy, hogy megverekszenek a csúfolódókkal, nem, ehhez ők véznák és erőtlenek, hanem sokkal borzalmasabb módon. Becsalják a lábba a szerencsétleneket, és hagyják, hogy ott elvesztenek. Dédapám úgy hallotta valakitől, hogy a lápi emberek valaha gazdagok voltak, a mocsás szélén éltek, csak hogy megjelentek a kicsik, és tönkretették a gazdaságaikat. Megölték az asszonyaikat, a lányaikat, főleg a kisgyerekekre vadáztak. A lápi emberek, akik ekkor még persze nem voltak azok, bemenekültek a lába, mert a kicsik oda nem tudták követni őket. Állítólag azóta is dúl a harc a lápi emberek és a kicsik között. Egymás ádáz ellenségei. A lápiak az egyedüliek, akiktől a kicsik tartanak. Dédapám beszélt egyszer egy lápi emberrel, aki viszont egészen mást mesélt neki. Van egy történet, amely megmagyarázna az ősi ellenségeskedést közöttük és a kicsik között. Állítólag nagyon régen történt a dolog. Akkoriban sem ők, a későbbi lápi emberek, sem pedig a kicsik nem éltek a pireneusokban, hanem valahol másút. Talán nem is Európában. A kicsik rajtuk alattvalóikon uralkodtak, dolgoztatták őket, kínozták, és sokakat meg is öltek közülük. Egyszer aztán a kicsiknek valamiért menekülniük kellett. Ide jöttek régi hazájukból a hegyek közé, de hoztak magukkal jó néhány alattvalót is, akik másféle emberek voltak, mint a kicsik. Hogy miképpen történt ez, ezt valójában senki sem tudja. Elég az hozzá, hogy itt telepettek le a pireneusokban. Az alatvalók dolgoztak nekik, és hagyták feláldozni magukat. Nem sokáig. Egy éjszakán felkerekedtek, bementek a lábba, és nem jöttek ki többé, csak olyankor, amikor biztosak voltak benne, hogy a kicsik nincsenek a közelben. Azóta nagy az ellenségeskedés a lábfiai és a kicsik között. De bármekkora is, a láb gyermekei el nem mondanak róluk semmit. A kérdezedőket úgy tesznek, mintha nem is értenék, mit kérdezel. A kicsik néhányszor megpróbálták a lápi embereket, szökött szolgáikat ismét uralmuk alá hajtani, de nem sikerült nekik. Ezért aztán a távolabbi falvakból ragadtak el embereket. A lápi népek pedig úgy megtanulták a kicsik elleni harcot, hogy a kicsik határozottan tartanak tőlük. A következőkben még majd mesélek nektek az egyszarvúról is, amely a minap is feltúrta egy család kertjét, de nem bántotta senki, mivel az egyszarvú köztudottan boldogságot hoz. Lamartin ezt a lapot is ráéltett a motorház tetőre, aztán összevonta a szemöldökét. – Hm? Mit szólnak ehhez? Megkövülten álltak, csak az angol forgatta a kezében a pipáját. Ha feltételezzük, hogy a kicsik már a forradalom előtt is itt éltek, tehát az önök híradásának megfelelően a 16. században jöttek át Európába, ebben az esetben igencsak valószínűtlen, hogy a liliputiaknak bármi közük is lehetne hozzájuk. Fejtegette-le a Martin. Ez vonatkozik az iskolára, de a kórházra is, bár a felszámolt lepratelepet, amelynek a helyén ma a kórházá, nagyon régen alapították. A második számú újságcikk leírása szerint a kicsik a láb körül éltek, és gyakran kerültek összeütközésbe a titokzatos lápi néppel, amelynek ma már nincs nyoma, lévén, hogy a láb kiszáradt. A láb szélén ma termőföldek vannak és legelők. Persze néha még kikibudjan a föld alól egy-egy régi kődarab. Gabriel a pásztor a kocsihoz lépett és belenézett Lamártin papírjába. Nem fogta meg őket, csak nézegette, mintha ki tudja, mit látna rajtuk. Egyszer aztán megszólalt. Rekedt, izgatott hangon, mint amikor elbitangolt kecskéjét keresi. – A, -a terep nem ott volt, ahol most a kórház. Először fel sem fogták, mit mondott Gébriel. Jó néhány másodpercnek kellett eltelnie, mire zombori tudatáig hatoltak a szavai. – Hogy mondta Gébriel? Gabriel megsimogatta a képét, aztán szívott egyet nagy horgasorrán. – Azt mondtam, hogy a lepraterep nem ott volt, ahol most a kórház áll. Hogy, – Hogyhogy nem ott volt – hökkent meg Lamartin. – Nekem mindenki azt mondta, hogy ott. Egyszerre bené a szó. Ahogy jobban visszaemlékezett rá, csak azok mondták neki, hogy a hajdani lepratelep helyén áll a kórház, akik maguk sem voltak benne biztosak. Például a polgármesteri hivatalban, vagy a csendőrség központjában. Pedig nem ott volt az... rázta meg a fejét Gabriel. Akkor hát hol volt? A láb túlsó oldalán, mondta Gabriel, jó tíz kilométernyire innen, a bozótosban. felé nem járt senki. Mikor zárták be, nem tudja? Gabriel megvonta a vállát. Amikor a nagyapám gyerek volt, már nem működött. Kifagytak a leprások, akik meg mégiscsak megkapták, máshol gyógyították őket. Csak annyit tudok, hogy nem szabad arra felé járkálni, senkinek. – Miért nem szabad? – kérdezte Alec Ferguson. Gabriel megvonta a vállát. – Mindenki tudja, hogy a lepra ragályos. Azok az átkozott kis férgek, a baktériumok ott leskelődnek, és ha bárki odamegy, elkaphatja a betegséget. – Maga még sosem jártott. Nem én, – köpködött Gabriel. – De volt, aki járt. – Beszélt ilyennel? – Gabriel megrázta a fejét. – Lelük nem lehet beszélni, mert nem jöttek vissza soha. Bementek a telepre, elkapták a betegséget, és nyomban meg is haltak. Azóta aztán nem jár arra senki. – De ismertem valakit, aki járt. Albertnak hívták. – Fele gyerek volt. Együtt jártunk az iskola mellé. Egy napon Albert megharagudott a tanítóra, és azt mondta, két napig nem jön iskolába. Tanulja meg a disznó, mármint a tanító, hogy vele nem lehet így viselkedni. Albertnek ugyanis a tanító, már elfelejtettem, hogy hívják, megrángatta a fülét. Albert erre kiugrott az ablakon, és úgy: Amilyen vatkajök voltam, akkoriban én is a barátom után ugrottam. Kaptam is érte az apámtól a fenekemre. Csak nagy sokára értem utól Albertet, aki éppen a hajdani telep felé tartott. Igyekeztem lebeszélni róla, de ő csak ment komoran, leszegzett fejjel. Ahogy a közeli dombocskáról lenéztünk a telepre, inamba szállt a bátorságom, és azt hiszem egy kicsit Albertnek is. Csak hogy számára akkor már nem volt visszaút. Ha nem megy be a telepre, elmeséltem volna a többieknek, akik gyávának tartották volna érte. Hát ilyen törvények uralkodtak akkor mi felénk, Bárkinek, ha kimondott valamit, állnia kellett a szavát. Hogy nézett ki a lepratelep? kérdezte izgatottan Cartwright. Ha jól emlékszem, csak egy nagy építményt láttam a völgy közepén. Olyasféle volt, mint azok az izék egyiptomban vagy hol. Piramis? nyögte Zombori. Á, olyan. Albert akkor azt mondta, éppen csak átfut a lepratelepen, Várjam meg a túlsó oldalán. – Jó, fél órát kellett kerülnöm, mi... odaértem. Vártam rá egy órát, de nem jött. Visszamentem, hát ha mégiscsak meggondolta magát, és ott maradt, de nem volt ott. Láttam a lába nyomát a fűben. Egyenesen a felé, a magas izé felé vezetett. – Milyen magas lehetett? – kérdezte az angol. – Három méter? – Négy? – találgatta Gabriel. – Miből épült? – Töldből vagy téglából? Csak arra emlékszek, hogy zöld volt, mert fű borította az oldalát. Nem járt arra azóta sem? Nem én, nem jár arra senki. Még nagyon régen jöttek erre doktorok, akik azt mondták, hogy veszélyes a hely. A baktériumok csak alszanak, de bármikor felébredhetnek. Mi lett Albertel? Soha senki nem látta. Sokáig keresték, még a csendőrség is kérdezősködött, de nem jutottak a nyomára. Arra gondoltak, hogy beállt a légióba, hiszen mindig arról beszélt, hogy egyszer úgy is ezt a szemétiskolát, és beáll a légióba. De nem állt be. Én biztos vagyok benne. A kicsik kapták el a lepra Úgy gondolja, hogy ott anyáznak a kicsik? Gébria megvonta a vállát. A kicsik mindenütt ott anyáznak. Lehet, hogy most is itt vannak körülöttünk, és fülelnek. Hallgatják, amiről beszélünk. Aztán, ha úgy ítélik meg a dolgot, elkapnak bennünket. Én már felkészültem rá. Mondtam is az asszonynak, ha egyszer nem jövök haza, a kicsik kaptak el. Az angola fogak közé szorította a pipáját, és Gébrielre nézett. Tudja, kicsoda maga Gébriel? kérdezte olyan kemény franciasággal, hogy a pásztor rémül terezzent össze. Mit mond? Le Martin fordított franciául-franciára. Ki vagyok? Kérdezte meglepetten a pásztor, amikor végre megértette a kérdést. Az, aki a nevét viseli. Tudja, hogy az angyalok hírvívők? – a jó hír hordozói. Hát maga is egy ilyen angyal, Gabriel. Azt azért elfelejtette mondani, hogy vannak bukott angyalok is, akik ha hoznak is híreket, alig ha örülnek nekik a címzettek. Márpedig az a hír, hogy megtalálták végre a kicsik rejtek helyét, lehetett rossz hír is. Egyelőre azonban örültek neki. Egyedül Karahan professzor simogatta idegesen az állat. Elkapjuk őket! – dörzsölgette össze a tenyerét Cartwright. – Végre elkapjuk őket! – Annyira biztosak benne, hogy valóban ott bujkának, hitetlenkedett Julia Fanderhaas. – Hát, ha csak vaklárma az egész? – Ott vannak! – erősködött Cartwright. – Ott kell lenniük, máshogy nem lehetnek. Munkahipotézisnek minden esetre megfelelő, dörmögte Váuni professzor. Akkor hát nézzünk szembe a tényekkel, mondta Zombori egyetlen pillanatra behunyva a szemét. A kicsik a lepra rejtőznek. Vajon mióta? Az csak a jó Isten tudja, legyintett Fergasson. Ha már a francia forradalom óta itt vannak, sőt, már előtte is itt voltak. E szerint az a forrásunk, hogy Teotihuakánból szöktek el, hitelesnek mondható. Kikételkedett benne. Még a 16. században menekültek ide, és nem egyedül. Magukkal hoztak jó néhány alatvalójukat is, akik nem tudtak idejében lelépni tőlük. Majákat vagy asztékokat. Itt is szolgáikként bántak velük. Még nem egyszer csak megpattantak tőlük, és behúzottak a mocsárba. Gébria bólintott. Féltek is tőlük, a kicsik nem féltek senkitől, csak mocsári vagy lápi emberektől. Azok nagyon ismerték őket. Az angol megkocogtatta a pipája fejét. Úgy gondolom, hogy a telep nagyon régi lehet. Valószínűleg a XVI. században keletkezett. Ne feledjék, a lepra akkoriban nem volt ismeretlen Európában. Ha utána néznek a levéltárakban, bizonyára találnak anyagot az alapításával kapcsolatban. Erre most nincs időnk, tiltakozott Fergasson. De megpróbálom elképzelni az elképzelhetetlent. Gondolják csak el, a kicsik megérkeznek egy ismeretlen kontinensre, és már is megoldást találnak a rejtőzködés problémájára. Nem zseniális? Az angol megingatta a fejét. Ne túllozzál a kicsik képességeit, Alek. Hiszen azon az elrabolt hajón voltak európai tengerészek is akiket szintén visszakényszerítettek Európába. Bizonyára akadt közöttük olyan, aki ismerte a Pireneusi lakratelepet. A kicsik olyan helyet kerestek, ahol elrejtőzhetnek mások elől. Valamelyik spanyol tengerészből szedhették ki a telep helyét. Ide jöttek és a hatalmukba kerítették. Hihetetlen, morgott Julia van der Haas. Senki sem vette észre, hogy nincs valami rendjén a lepratelep környékén. – Képzelje magát a késő középkorba, Julia! – Mosolygott az angol. Először is mindenki írtozott a leprásoktól, még a családtagjaik is magukra hagyták a szerencsétleneket. A leprások persze kiártak az utakra kéregetni, csak hogy csengőt kellett rázniuk maguk előtt, hogy mindenki elmenekülhessen előlük. A nekik szánt adományokat pedig lehelyezték a földre. Nem találkozhatott és nem érintkezhetett velük senki. Másodszor a leprások, hogy sebeiket elfedjék az egészségesek elől, csukjás lebernyegekben jártak. Nekem elhiheti, senki sem óhajtott benézni a csukjájuk alá. Természetesen akadhattak olyan jólelkű, karitatív személyek, akik bemerészkedtek közéjük, hogy ápolják őket, csak hogy ők is vagy barátsúhában, vagy apácaruhában jártak. Értik? A kicsik nyugodtan elrejtőzhettek a középkori ruhák alá, senki sem fedezte fel, hogy különböznek a normális emberektől. Ha pedig valaki csak megpillantotta az arcukat, nem gondolhatott másra, mint hogy a lepra változtatta el a vonásaikat. Azon kívül bizonyára már akkor is a hatalmukban tartottak felelős embereket, akik intézkedtek helyettük. Csak hogy a telepet később felszámolták, talán megjátszották, hogy elköltöztek, talán azt, hogy valamennyien meghaltak. Ennek a gyakori egyéb járványok miatt hitelt is adhattak, közben pedig szépen visszaszivárogtak a telepre. A hatóságok azt hitték, a lepratelep már nem létezik, pedig a valóságban nagyon is létezett. És az élelmezésük? Már nem kéregethettek, mint amikor leprások voltak. Megtalálták a módját. A hatalmukba kerítetteken keresztül. – Le kell csapnunk rájuk, türelmetlenkedett Vauni. Mielőtt még valami visszafordíthatatlan történik. – Úgy van, helyeselt ekkor már Karahan is. – Megtesszük, bólintott az angol. Életben lép tervünk azon része, amelyet arra az időpontra rögzítettünk, amikor megtaláljuk a kicsik rejtek helyét. – És mi lenne az? kérdezte Lamartin. – A találékonyság – mondta az angol. – Arra építettük a tervünket, hogy mi sokkal találékonyabbak vagyunk, mint ők. Sokkal gyorsabban alkalmazkodunk a váratlan eseményekhez, mint azok, akik évszázadok óta elzárva élnek egy elszigetelt mikrovilágban. – Gondolja, hogy ez elég lesz ellenük? – kérdezte kételkedve a csendőr. – Elég – viccentett az angol maga biztosan. – Nem volt elég.